A'udhu billahi min ashshatana rajeem, bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu, wa nasta'ailuhu, wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudil lahu, wa man yudlilhu falaha diya lahu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la shariqa lahu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 në ciklin dhe vargun e legjëratave mbi Edepin dhe lidhjen e tij me besimin. Po vargu në legjëratave të cilin nuk e kemi titulluar ndërlidja pa shkoputër në mes akides dhe törbijës. Abdullah ibnul Mubarak, një prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, njëri i cili e ka ruajtur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke komentuar rëndësine tërbijës dhe edebit ka than taleptull edebe thëlethine senetën e kam kërku edebin këtë çka na po e mundohmi me trajtue në përmjet fjalve të zotit dhe fjalve të pengamberit sëllallahu alaihi sëllem ka than edebin e kam kërku 30 vjet 30 fatkecisht sot njerëzit kanë në veri dhe gërditën 30 ligjarata mi mbajt në bi edebje e thëjnë qka në duhet neve edebje ku të diqka prej fjallëve të cilat janë pralla dhe legjendat të sheitanit 30 vite atë janë një bur i madhë, murrit 30 vjet ka kërku edeb 30 vjet sot shkollat matë më dhoja prej filorës, e tëmesmes, e fakultetit, e magistrës dhe doktoraturës, nuk e mërin të redheqin. Nuk e mërin të redheqin. Në më dhënë, Abdullaj Mubarek, kur fletë për edhebin, si kur e ka difishu e këtë numër që ka na mësojna. Kandoj, doktorët dalin në shumë më herës e sa mësime 30-veqare. 30-veqet kërkim të, të çkaj e edhebit të shkonë kjo fusnot të kishqen kjo dit të kishqen sekundare nuk i kishë hargju kjo imam i madh 30 vite në, në edhebit pasaj ka than u e taleptul ilme i shërinese në dhe e, kërku, e kam kërku dhije në 20 vjet 30 vjet edhebit 20 vjet dhije dhe ka dal Abdullah ibnul Mubarak kur të thoja aj e është në tëjërët. Dhe edhe se kanë thënë djetarët e muslimanëve, meni tëhë me abdhalla ibn el Mubarak fëhue zindikë. Kush e akuzon ibn i Mubarekin është zindikë. Në akuzua Abdullah i Mubarekin rëzikohet një riu me prishje të zemrës dhe imanit të tina. Andaj, kjo fjalë e Abdullah i Mubarekin në bën neve të vedishëm se për çka E më dukë fal sa peshon këtë Zoti i Onë të barekë, u te ala, dhe se njeriu nuk duhet të u bë zahid dhe më heq dorë nga kërkimi i edebit, të rbijës dhe më të madha e cila neve kemi përmendur se Zoti i Onjë xel xelaluhu kur e ka lavdruar Muhameditin alay salatu wassalam e ka thënë inna ka la ala khuluqin adhim, ti në një shkallë të lartë të moralit. Dorso dietarët Kër flasim për për për nga mbarët thonë Allahu të gjith për nga mbarët i thirë me emra Allahu të barëke wa të ala Kërejt për nga mbarët kër ju flatë i thirë me emra Ja Adamu uskun entë O Adam Ti me gryën tëne hinën gjennet Ja Nuhu Ihbit bë selamin O Nuh Zbrit nga një Hip në një Ja Musa Ja Ibrahimu Allahu Gjelaluhu i thret me, me emra Apo? Ja Dawud O Dawud Kretë për nga mërëtë Allahu në Qur'an i thirë me emra O të filan Po Muhammedin alai s-salatu s-tëmë kur se kathirë o Muhammed Kur nuk e kathirë o Muhammed Prejnë filenë në Qur'anë Dërinë vënë Shko gjejnë një ajet ku thëtë Allahu gjele gjeleluhu O Muhammed A e gjejnë plot o Ibrahim O Musa, o Isa O Davud Pse? Nga se me të thyrë me sifate Me cilësi është shumë me elar Që ka thyrë pengamberin tonë së sëllëm? Ja e juhën nebiju O ty pengamber Për këta tjerë të shengon pengamber? Po Po me thyrë me pengamberi Do me thonë se të këti është vendos maja ajka e pengamberis ja ejuhën nebiju ja ejuhën rësulu o ti i dërguar o ti i dërguar djetarët komendatorët e Kuranit kanë dhanë kemi shiqun nga El Fatiha dhe në kul audhu bi Rabbin Nas ku do që e gjeni o i dërguar o pengamber është vetën Muhammed a.s. s.a.s. Për ndrygjë të të mja përmenë emrën. Pra, është bo fjala pe nga mberë, në cion i Muhammedit a lehi salatu së nga mësynonim për ta. Kjo mëdërije madhe. Dhe ndërthidhjet që ka ja ka ba, ka thanu, in në kele ala khulukin adhim. Ti, je në një vjërtit edept të lartë. Kë janë, sejnë dhe cilat njëriju i cili ka grinsë nga mendja i kuptonë, se Allahu kër e thyrë di kanë me sifatë, Kjo është edukshme të kaj E zotë i o në Muhammedin a.s. Asni herë duke kathir me emër Me gjithë se emër i ti është Ndër emër atë matë mirë Gjithë për nga mërëve Nuk ka emër matë mirë se Muhammedin a.s. Cili ndush e emër bjere Muhammedit është maj mirë Muhammed kanë thonë djetartë Elle dhi jahmed Wa ju hmed Muhammed do me thonë I cili falëndëron dhe falëndërohet Aje falëndëronë Allahun, njërëse falëndërojnë ata. Aje falëndëronë Allahun, njërëse falëndërojnë ata. Pra, emri Muhammed është në emrat më të martë lartë me gjithatë Allahun. Nuk e ka thirë me emrë. Pse? Se Allah e dinë se si thirët më mirë. Thirë me, me si fatë. Me cilësi. Andaj, të ndëruar vlezer, e debi është prej qalimeve kriesore të Kur'anit. Dhe Kur'ani nuk sinon të kjetër përvecë se me bon nj të dukum, të gjden, të skalit, pastaj të jetë shembull por për të tjerët. Kemi kalu në fazat dhe në pikat e edebit nga edebi me Zotin, pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem me krijesat, prindi, bashortera, këto në radh, shokët, dashamirët dhe kemi ngel tek edebi ardhjes në xhami. Prin shtëpi me ardhje në xhami ka adeb. I përmendom edepot në ligjratën e kaluar son dhe me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu hu, e kemi e debin me me të hyrë në gjami prej të hyrës e këndej mas e të hrë në gjami cilat jan edukata cilat jan qka duhet me banë në gjami si duhet me nejtë në gjami e në dhe të shokhme se gjdo hap në gjami Allah o ka vendosë ligjë gjdo të levizme në gjami Allah o ka ligjë ka sunnetë peing on ne sallallahu alaihi wasallam e para kan than dietarut istihbabu taqdim ar rijli al yumna inda al dukhul wa al yusra inda al khuruj fillmist dietar kan than e para çka preferohet është hyrja në xhami me këmbën e djathtë dhe dalja me këmbën e majtë pra ju e dini se sheria ti u gjithmonë e përparësi të djathtës në punë dhe të mira dhe të majtës i jep në përparësi në punë të cilat janë neveritse apo pastrim të bërllogjeve këto me radh preferohet me me të mëjtë. Andaj dietar kanë thënë se e para për edepeve është kur të hysh në xhami me hyj në të në të djathtë. Shikon vëllazër, do të shajë u shpesh këtë ditë ç'ke ta dithe dënë. E denë në Mihall shkruan. Te drita e zemrës e librit Ma Ma më rëndomt, çamun nuk mëkon me hyj me djathtë. Por ai ka shku mendja Se dihet or gjithmonë e fokuson. Pse e fokuson? Ose pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fokuson? Von ti tu hin xhami më. Shikojë, edhe ato lëvizje të cilat në sefta nuk nuk i, i shikojnë, a ku e shikojnë njerëz që janë tu hi xhami. Sa për juve kur hëti kush xhami ja vnoni mendën të jesh atë shtikomën. Rallë. Mirë po shikosh Feja, Zotit e bare kjo e te ala, në imë tësira, në imë tësira, si keme e futë kambën, djaftër, djaftër, mos të formi për të sejnë dhe të mloja, a i të mërë lodari për të vograt, mos të flasmi për të mloja, pra, që shki me hi, ti të hi në vend mirë, shkëma të mirë se gjamia, mirë po, hi e të me djaftër, pra, ku të hishtë gjami, vetëm një sen kujtoje, dhe tash kur kamë hi ku ta futi kamon e diath zoti më ka urdhëruar zoti më ka urdhëruar më fut kamon e diath dhe më dal me të mjtën çe e fundit çka jet në xhami me me çein e diathta transmeton imam hakimi hadithin se ne ka transmetue me kushtet e imam buhariu dhe me kushtet imam muslimi dhe shqiptu me ta imam ez-zahabiu ka thon nga anas ibni malik radhiyallahu an Shoki pengamberi sallallahu aleyhi sallem Ka than, minë sunneti I dhe adekhal të lë mesgjit E në teb dhe e birijjlik e ljumna Ka than, prej sunnetit është Që kur të hysh gjami Të i, i, i jepsh për parësi Ka o mësë tjath Para, para të majtës Ka than, komentatort Kur të toje se habiju minë sunne Janë disa mundësi E pa ka mundsi e cila është e prerë se kta e ka bëu pejgamberi sa sallam. E ka bëu. Se nuk guxon sahabiu me thon, kjo pi sunetit, aj me shpik vet. Sahabiu është i, i lamt pik sajna. Po na thojna pi sunetit, mos ani e kuptojna se vjena kompatibilitet. Po na e thojna sahabia se thot. Nuk e thot, është preciz. Pra e prerë mundësia e parë është pi sunetit e ka pa. Po. Pse thot pi sunetit? Dietar kanë thon e ka harun do shta shprejen që që ka dëgjupi për nga merit a lehi salatu vë selam ka mundësje e ka harun shprejen për mi ik nga të resës që më shpiki fjal e ka transmitu vetëm veprimin e ka transmitu pra, unë jam i sigur që ka i me djaptër po tash të më kujtohë shpreja andaj në nështë më në më këthë prej sunetit, kjo është mundësje e parë mundësje e ditë është nuk ka thamë për nga merit a lehi salatu mirë për e ka veprua. Andaj e nësim një me e li këthot, prejsonetit është që të hysh me të djathën në gjami dhe kur të dalësh e në tëp dhe ebirish li keliusra dhe me dal me fillu me të majtën. Pro kjo është e debi parë dhe zër që kur të him gjami me hi me kamën e djathë dhe me dal me kamën e majtë. Dhe me madhja e kësajna është me di që tash aishkat ka caktur ligjë në hir në lvizjen e këmbëve çka ta marmenja çfar ligje ka vendosur për gjuhën, për dorën, për sy, për vesh, janë edhe më të shtrënguamë. Janë edhe më të shtrënguamë. Kjo është edhe debi i parë i hirjes në xhami. E dyta, për edhe debeve dhe, dhe tërbieve të hirjes në xhami dhe lvizjes në xhami, kan thandje të artë Adamu ta khaṭti ar-riqab. Mos të i kalimi i njerëzve Mos të i kalimi i njerëzve Nga Abdila ibn i Busur Radhi Allahu Han Shokipi Nga Mberi Thot Gje e regjullun Jete khatta rikabë nës Thot Hyri njeri njëmi Edhe filloj mi kalun njerëz Jete khatta asht Me thonë Prit pak të kaloj Prit pak të kaloj Apo Do në pak Jete khatta e që njëni kënej, njëni kënej dhe dëshiran me te kalu thot abdullaj e bësër, hirin njëni në gjami dhe filloj kështu njerëzit me të në prit, qëkoj e për para që jene për para në gjami joh me lë gjuma ditën e gjuma o nëbiju sallallahu aleyhu sallam khtub, e për nga mërë aleyhu sallallahu aleyhu sallam ishte duke majtë khudbe fë kale le hun nëbiju sallallahu aleyhu sallam e për nga mërë aleyhu sallallahu E kanal hudben mi folq ati Qaj tha Tha i gjlis Fakat e dhejt Ullu se për një me këti lëndove Ullu Se krejti lëndove I mundove, i shëtëcove Pren në hudba I drejtojt këti njëriju Ti cili mundot mi qa njerëzit Dhe me të i kalu Ullu Ullu se i mundove njerëzit Kjo është një lloj disipline shumë e vështirë. Një disiplinë që në, realisht nëse ki që ka i shkomentuki personi çka ka ai, a të dashnë më shku me vokësh diçka e mirë, mirë të dashov me vlerën ku ka dashme shku. Ka dashme marrën saftë parë. Do s'ka më vlerë se sa saftë parë. Mirë po. Doni një herë vesilet, mjetet janë ata të cilat ajo pin ti dispozitën e çëllimeve. Ku i të dosh më sku. Në salt të parë. A ka më mirë? Jo s'ka. S'ka më mirë se sot parë. Po rrugën e ke jetë gabim. S'mundesh në çaft të huaj me bab punë të mira. Nuk mundesh. Bën ançaftane. Hajde përpara, mos e mundo. Kërkan, ama në çaft huaj. Ndërtimi lumturizmi mbi mjerimin e dikujt, nuk toleron xhel xhelalu. Ashtu er. Mos ndërton lumturimi mbi, mbi bezdisën e dikujt. Thotë Das hadi den gat asbedo e Budawude ibn Umaja dhe ka saktua Imam Albani pastaj ka than ibn Abdul Berri në Tamhid në shpjegimin e librit al-Muwatta ka than wa fi qawl an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutaqatti yawm al-jum'a adait në fjalën e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam i mundove i shtecove bayan an at-takhatti adaa është tekst i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se me me nda këto njerëzit me kalu është shtecim lëndim. Wala yahillu adha muslimin bi halu. Slejot me lëndu muslimanin as në gjendje. Përamendova vëllazër, ç'a e ka thojë lëndim? Me shoh? Me ofendu? Me e kërcnu? Jo, jo. Mi thon a ka mundsi pakt kaloj? Lëndim, ulo. Subhanallahu. Veç me me dy. Ve ditonë kët hadithën pejgamberit aleyhis salatu sallam. Nuk ka t e ka dorëtu shpatën, as armën. As nuk i kam xhua. Vetëm i ka thon a ka mundsi të kaloj, të shkoj të safin e parë. Pejgamberi sa më ka thon ulo. Se ishte cove njerëz i lëndove. Sot Imam Ibn Abdul Barr, s'lejohet me lëndu muslimanin në asnjë gjendje. Fil gjumë ati vë gëjri lë gjumë, asë në gjumë, asë jashtë të gjumë. Preje debit, a ka disiplin, cillat ligje dhe cillat sisteme eksiston kësi disipline, ka dal se lëndove. Qa lëndove? A ban me leje? A ban të kaloj? Jo me kalu. Nga se si i të lënduhe njërëzim. Nësa djetarët në komentin e këti aditi, e avlen të përmendët, kanë dhonë, është një përja shtepë. Do më thonë, të khati kalimi njërzve është vetëm një përjashtim dhe përjashtohet nga kjo imami, muezini dhe khatibi. Gjdo kësh i cili e ka vendin për para, përjashtohet. Ka dhe djetarë, këtu nuk hin imami edhe nëse vanohet, nuk hin muezini edhe nëse vanohet, dhe nuk hin hafizja po a i cili prinë në namaz, hoqja oh, kështu me ratë, këtu nuk hin. A i ka drejt me mëzini. Më tej kalua dhe nuk hënën kërcënim i kë lëndu. Pse? Ose nuk kryet detyra. Nuk kryet, njeriu nuk mundë me fal pa i mall. Imami i lejohet me tej kalu, edhe kan dhënë dietar nëse tej kalon gjithë asafën. Ado kjo është për jashtimin, nëse ne ka bë dietar, hoxha, imami, muezini, nëse janë vanu, lejohet me tej kalu safa dhe nuk llogaritet se i ka shqetësua besimtarët. Kjo është edhe deri i dytë. Edukata e tretë. Kanë thonë djetarët Hurme të lëmururi Bej në jedej në musalli Harami Ndalesa e prer Për të të i kalu në mes Ati cilë është duke falë Të është të i kajin gja mi Dhe ki mundësime azdi kanë i cilë është duke falë Dhe mundohështë të është me kalu në përmet ati Për me shku të një vend shka ti E sëjnën Në këtë pik për nga mberi së sëllem Ka arë me disa adithe këtë snuse Adinë se kan Dhe i më muslimi nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam Se ka thënë aleyhi salatu e selam Lëu ja'lemul marru Bejnë e jedejlë musalli Sikur a i cili e kalon Apo kalon për para ati cili është duke fal Lëkane e jekife arbaine Dë të ndalej katër dhet Ka thënë transmitu si e bu nadër Ka thënë nuk e di a tha katër dhet 40 mujt apo 40 vite Ka haru Në më dhe nga mire Thot Si kur ta din të ai cili jet, i, i hi njërit namaz Për para i del Si kur ta din të qëfar gjunaj Ka të Allah oh, 40 kish prit Thot transmitu si harova A tha 40 dit A 40 mujt A 40 vite Po shkoj me matë letën 40 dit 40 ditë ti ke ishte prit më fal, vetëm mos t'i kaloja. Çfarë se xhuna i madh është, më i dal për para. Kan thënë dietar, pse ka xhuna? 40 ditë ti ke isht prit njëri. 40 ditë, jo 4 sahat. 40 ditë ti ke isht livrit ta kryej kinamazin. Po supozoimi se s'kish pasi të rrugë e ke isht prit ta kryej namazin. 40 ditë s'kish dal për para. Pse vao? Djetarët kanë thanë, se kush donë me endërprej lidhje në me Zotin, me sërobit dhe Zotit, Allah u e kërsnën dhe e dënën. Ajo është të falë. është lidhë me Zotin e vetë. Ti delë për para. Shka do të për mësëram? Dheri së disita djetarët kanë thanë, Aq i madhës gjuna i midalë për para dikuj të falë, Dheri së ka thanë për mësëram, Lë uja'lemu madha alejt si kur ta din të qka e pret dhe s'ka kalzu qka qka e pretja Rasul Allah si kur ta din të ajit kini posheri atë kush e banket kët kush e banket kët e ga a i cili kalon në namaz lijes për para për nga meri ka kërsnu dhe e ka mjegullu dënimin për qka djetarë dhojnë ndë njëherë për ani dhe suneti e mjegullojnë dënimin duke thonë kush e bank të ka mu dënu shum dhe nuk e ka vënë sa për çka për ta zmadhuar se kur kush mund të mendi sa do ndodhë. Adhe ku është atë kjo picella skaptinash? 40 ditë, po ti shkon 40 vjet se transmetusi ka harruar. Dietarët kan thon, ka municipen, sa më kan thon 40 vite. 40 vjet që i shpritmos ti dale për para. Kan thon dietarët, nëse veçme i dal për para e ka kërcnu Allahu. Nëse e lëndon Nëse e lëndon, nëse e shtetëson, nëse ja prishë në namazin, rritët doza e kërsnimit nga anë Allahu të bareke vë të hala. Pasaj thot, khajran lehumin e jemur rrabejn e jedej. Për nga mellës e sëllëm ka thonë, i shkonë më mirë për ta me prit, se sa me të i kaluë. Kjo është pra edhebi tërejt i tërejt e debet në në xhami. Neve kemi thënë se në këtë ligjëratë nuk do të timn aspektin juridik, në aspektun e fikut, gjasë nuk e përmban ligjërata, kjo është aspekti e debet, mirë, por këtu ja vlen të të treguohet se dietar kanë thënë kalimi përpara përpara namazlisë nuk e ka për qëllim kalimin e tij pas vendit të së cilës. Edhe pse namazli u është urdhëruar me mur sutra, andaj pejgamberi sallallahu aleyhi dhe hadith ka thënë Mar sutra, penges apo bani një vij, pastaj kush kalon nuk ka problem. S'ka problem për tie. Mirpo kur e kanë komentuar që hadit dietarë kanë thënë almurur baina yedi al musalli, kalimi pejgamberët kanë thënë para durve të namazlisë. Përpara durve të namazlisë. Andaj dietarët në aspektin juridik, ne vetëm shkurtim shohim. Kësaj mesejnë nga se nuk është kjo mesejnë të ashtë që sësharohë. Por sa për të ditë se për çka është përqëllim, mështë ta kuptojë e dikush gabim. është përqëllim me i dalë për para, deri, nga komë të ti, deri në vendi ku venon Sejshdë. Pas asaj, nuk është haki a ti. Pra nëse i delë në namaz për para deri të këvendi i Sejshdës. Nëse kalon pas vendit të Sejshdës, atar nuk hinë në në e për nga meri sallallahu aleyhi vësallem kjo është e shaka përmejnë aspektin juridik djetarët e muslimanve e katërta pre edhebëve është istihbëbu edhe i tëhijet il mesgjit kryrëja dhe realizimi i dyre qatëve përshëndetëse pra është një përshëndetje veçant e cila hënë njëri ju në gjami dhe pas këtëre edhebëve vjenë Me e përshëndajt gjamië dhe hirin tante në gjamië Nga bi qatada e sëllemi Në në Resulëllahi sallallahu alaihi sallam e kal Se pengamberi alaihi sallatë e sallam ka than Ida dhekhal e hadukumul mesjid Kur ndënjani prejuve të hyje në mesjid Feljerka rëka ataj Leti fale dhe reqate Kable e njegjlis para se të ullët Hadithën e Bukhari dhe Muslim Prahë Pre edhebë e lajndërruar është që kërë të ishtë gjami preferohet mi falë tjërë qëtë. Kjo është të hije i thojnë përshëndetëse. E përshëndetë hyrën e gjamis, ka dhan, e disa djetarë ka dhënë, e përshëndetë këtë madrimin dhe vejnë në kukihie. Faktikishtë, sikur kërë hi para mbredve, kërë hishtë para mbredve, ti është e natërshme se kimi kry dhe të tyrat e tua. Për para se me hi njerë, përshëndet Kanë thamë, përshëndetja Zotit të bareke vë të ala është me, me dyre qate. Dhe në këta djetarët kanë thamë, atësh e donë Allahu gjellë në gjellë luhu namazin, atëshume do Allahu namazin, sa që edhe përshëndetjën e kalip me, me të falme. Që falu përshëndetëm? Dyre qatë namaz, e përshëndetjë Zotit të në të bareke vë të ala. Ando kjo është prej e debit, qka e kam përmen djetarët. I më m në komendin e Sai Bukhari, ka thanë, janë pajtuar shumica dërmuse ulemave të medhebeve, se këto dyreqate janë sunet, nuk janë obligim. Për vetë se, Ibni Hazmit, i cili është prej medhebit vahirije, si përfatsor të kapjeve të teksteve, këj ka thanë janë obligim. Argument, ka thanë, bëngamberi Alevi Salat, ka thanë, leti falë, leti falë, forma urdhërorë, forma urdhërorë, Urdrore, para se më ullë, para se të ullë, që në nguptonë se është obligim. Mirë po, imam ne uvi u thotë, në sunetin e dyreqateve, shumë djetarë kanë transmitu edhe i gjma. Kjo është pra për për aspekt juridik, mirë po është e mirë të djetë se këto dyreqate nuk janë obligim. Nuk janë obligim përves një pjesë të vogël të ulemave të cëratë kanë thanë obligim, mirë po, në teurshim që s'ka dhënë e ku Islamit të imia se shumica e dietarëve sidomos për fukahave të sahabëve gjithmonë janë më afër sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pesë savrë e deveve të xhamis dhe brenda xhamis është fadlul qu'udi fil mesjid vlera en deyes në xhami vlera me ndejt në xhami nga bihoraira radiallahu an Se për nga meri sallallahu alaihi sallam ka than El meleketu tu salli ala ahadikum Ma dama thimu sallahu ledhi u salli fi Thimu sallahu ledhi salli fi Ka than alaihi sallatu e salam Meleket e zote te bareke vë te ala E për shëndesin dhe kërkojnë falje Për njanin prejuve Nëse aje rrit të vendi Kuk është falë Pra e ke falë namazin edhe ulish rrit Qka banë vetëm rrit Kur gjatë jetër Me lachet e Zotit Për shëndesin Dhe kërkojnë falet e Zotit Për këtë njeri Ma lem ju hdith Deri sa nuk i prishet abdesin Por rrit Deri sa nuk i prishet abdesin Nuk lëviz Me lachet lutën për ta Qka lutën? Thot për nga mbira e salat e salam të kulë, thonë Allahum më gfellëhu Allahum më rhamhu O Zotë fale, O Zotë më shiroje A kuptoni pse neve nga vjenë motivi ma selamit me dalë shpejt Kush nga qëtë për jashtë Qëjtoni i di që të adithe Për mës me hitin qëtë lutje a i thëj dilë jashtë ma shpejt se si të rish lutën a i din se lutën Andaj në dzirë shpejt jashtë Andaj kuptojë se kur të vjene në dzitë si me dalë jashtë Ma shprejt për gjamije është për qëllim humbja E kësa i blere Kë shpreje e kajma në Bukhariju Dërsa i më muslimi e transmiton me në shpreje tjetër Nga pengamberi sallallahu aleyhi Vesellem Ka thënë aleyhi salatu sallam Adinë sa i muslim Fejda dhe khalël mesjide Kana fi salati ma kanët i salatu të hbiso Ka thënë pengamberi aleyhi salatu sallam Pasta i rrë, nuk e ndalë vetëm se namazit, a i logaritet namazit. Pra njërë një është falë, apo para se mu falë, rrinë gjami, vetëm ullët. Nuk ka dhe një qëllim përvec atë e prit namazit. Për nga meja një sëra dhe sëra më thotë, edhe ndejja para se marë namazit, i logaritet namazit wa al malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladhi salla fihi dha malaikatu lutum porta ne mejlisin ku ajhtunai te deri sa nuk i prishet abdesi wa yaqulun wa thon allahumma irhamhu ozat fala allahumma ighfil lahu ozat fala ozat mshiroja allahumma tub alai ozat munsaya upendu Ma lëm ju dhifi hi Ma lëm ju dhifi hi Dedi sa nuk e shqetson dika Dhe nuk i prishet abdesi Kjo shpreja ima muslimi Pra, te ima muslimi e shpreja e lutjeve Matë mdoja nga anë amelaceve Dhe e ka shtu një shtes Se i logaritet namaz në deja Dhe tjetra E ka vnu edhe një kusht Dhe ajo është më shtas shqetsonje dika Pra me bashkimin e aditheve Denë Te Imam Bukhariu nuk i prishet avdesi, derisa nuk i prishet avdesi. Te Imam Muslimi edhe nuk e shetson dikan. Me këtë dikushte dhe me njëtë aty lutën me laçet për ta dhe i llogaritët namaz. Që po valla na fal me 5 minuta. Ke ndëje me të llogarit se e të fal. Te të netë, mu të llogarit se e të fal, kjo është një vlerë e madhe të se ne ka përmend di atort. Në kjo është tekst i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lajoshta për edebeve, tërbijeve dhe edukatës dhe etikës në xhami është edunu min al-iman. Muafru sama shun ka imamë. Kur të hysh në xhami, synimi jot letjet këtu të i pari sa. Synimi jot përde dera letjet i pari sa dhe jo ku të murish më ul. Nëse kjo është humbje vlera. Për nga mësë emësëm, hadithën se kanë zhërë imam muslimi nga Bihuraira, radiallahu anë, se aleyhi salatu sëlam ka thamë, lëu ja'lemun nësë, sikur njerëzit të dinin. Që e që në këmpëtanë sikur njerëzit të dinin? Nën kaj me gjëzijë, i ka të disa shpëgime të këtyre shpreje për nga mërike sikur njerëzit të dinin. Se për nga mësëm ka shumë shpreje e këtshu, për se vape të nd Pse ka thonë kështë a lejë salatë a salatë? Njerëzit në zakonisht se ndët se morin shpet kapitali me e prejkë, nuk nëzitën. Kur ti dujsh dikuj që, që këtë trektime ba i mërë që ka shë euro. Si mështë t'i shofe e eurët me njëherë probleme ka. Du t'i shofe. Mirë pa akireti nuk është ashtë, nuk shifët. Ku e ki? Ti i, i falë dhe rëqatë prapë qaj ije. i e. I falë dhe dy prapë i njeti. E banë këtë vejë, por prapë n Kjo bindja se atjena kond kanë shkua. Në mund govë bindja, mund govë vepra. Andoj për një nësëm që ka thamë, loja alem, si kur të adini njërzit. Se si kur të adini? Se është pështirë njërzve abstrakte të qka sqifën, me u konkretizua. është shumë problematike. Vi thonë, tash vla të kërëgjistru atje, kimi morë. Kanë himë banë këta akireti. Njëri ju jo është ashtu i prirë, materialistë berit i shofë. Prejtë prid se i marë krejtë për njëherë. Anda e khirejtë është kjo. Ja hup ketë, ja i marë krejtë. A me me t'i donë ka pak-apak? Jo. Pag? Shka. Thotë për nga mërë alë i salatë e salam. Si kur njërzit të adinin, qka ka në, një dhe në ezan. Në thyrin e ezanit. Osoffin e uëll dhe soffin e parë. Wal thumë me lem je gjidu illa anje stëhimo alej Lë stëhimo Pas taj së nëshin mërrë është kush me wafruë Në safin e para po kush me ti rezanin Kish ardë puna me qitë shërt Po pëse në nuk qesë më shërt Në nuk qesë më kurës shërt me ardë safin e para Ese njëzit nuk i di në vlerat Nuk i di në vlerat Sot ki e shërt Konkurs Konkurs short konkurës e njëta parasitën ditëshin veta të të më pranu një zetë, se sk s'ka më shumë e gjenë në të fush ditëshin konkurent në tjetërën 500 veta kanë konkurua atë tjetërën punë, nimi veta kanë konkurua shka kanë konkurua to? me im punë me mërë një pagë, një rogë për nga mere së në më thotë të safi parë, edhe e zani me ditë ju s'fash problemi ka këshë i konkurua, së si zakejt nuk i zakejt Po, kur nuk gjenë ti, dikar mi thonë, a qesë mi shorthë, kush, kush delti i pari? Ja, nuk, nuk e gjenë kërështërë. A sahabët kanë këngërua? Tabirinit kanë këngërua, shorthë kanë qitë. Si dole ti delti, si mu, nëse mu e mua. Dhe sështë nuk i gjenë. Dhe kja argumenton se njërzit i kanë humë vlerat e akiretit. Nuk gjenë, njërzit gjadën e ki shprasë, krejt vetë e ki e. Nëndoj? ore vlerave që e kam përmendur atarët është që të zijet safi i parë. Që të zijet safi i parë. Nësa i mu muslimi në kët kapitin transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith se mos vrapimin safin e parë është rrezik. Por kjo meselë e, te i kalon edepi, e te kalon të kalon e dejpin, e të kalon vlerën. Domthonë dikush thot se duvi si duzvi. Mirë po është një hadithi për nga meri të Alehi Salat e Salam, që ka djetarë kanë thamë, kjo të rëzikot. Cilë është hadithi? Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam. La je zalu qawmun, je të akherun, hëtta ju akherahumullohu. Vajzdoj disa njërës, tu vanu, deri sa ti vanuja Allah. Njëherë vanohët, dëherë, treherë, katërherë, ku shkruët të Allahu i vanu, ata ma dunjaja muquë ata sënebeti ku shë gjami para vaktitë. Dëmon, kjo është një rëziki madhë në mëndon se njëri ju nuk nëzitet në praktikimin dhe realizimin e veprave andaj i shethë njërë si thëjnë o gjërë, shumë bëshpesh më bjemi me falë sa finë e fundit Për nga mëre më së në më ka të regua vazhdo në timu kanë neglijend dresa Allah o thëtë rrej qate ku je rrej ka funi atje Hipokritat e kanë sinu sa finë e fundit Hipokritat e kanë sinu sa finë e fundit Pse valë, djetarë ka komentu, do kanë thonë se fillimisht janë falë bashkë edhe me gradë, janë po gradë për masë. Pastaj, kanë thonë të ishofë dhe ka pakë, Zotin Arrujtë. Do kanë thonë ato së ne kanë duru namazim, hipogritës së ne kanë duru namazim, se Allah u gjeshë ka thonë, për namazim. Ajo është e randë, shumë randë është, illa al-elkha shi'inë, përvesë e për njërzit që i kanë bindë frikë Zotit e bareke vë te halë sen fund kanë nejt më shpejt me dal. Çdo ta përmend me ikja e shejtani prej xhamis. Çish ik shejtani prej xhamis. Andaj a dejpë i 6-tësh që mos zvanohemi në prirjen dhe nxitjen në safët e para. E dejli i 7-të vëzat është Adamul khuruj min el mesjidi ba'da el adhan illa li'udhr. Mos dalen nga xhamia pas hyrjes për veçse me arsye. Kur thirret xhami, ka thirrë Zotit, "Os ma kru me, me uritën e rand që më dal prej xhamis." Por vetëse më arsyje. Nga bihoraira, hadith-et kanë zinë më Buhariu dhe më Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Iza nudiya lis salati adbar shaytanu wa lahu durat." Ka thon kur thirret ezani Edvera shëtan o le hudorat. Kur thire e zani, ik me vrap shëtanit për gjëmis dhe e lëshon një gaz. Gaz vëzër durat, durat i thojnë gazit të trash. Apo të di gazra e prishin në avdesin. A i pashur në raj me gjurën. Thot për e nësram, kur ik për gjëmis, ik dhe lëshon gaz të trash. Kanë thonë djetarë, pse në e ka zonë për nga me së në më ta? Pse në e ka zonë? Pse që i kënë normal? I kënë normal? Su në doron e zonin? Su në doron madrimin e zotit? Po pse shlon gaz? Ju i dini si i përdori poplit disa shpreje. E njejtë anështë. Prej frigës ekstrejne. Açë shumë kër t'ja një se zoni frigotë, Derisa të tu ikë, lëshën gazra Kanë thënë djetarët, natyrë shumë edhe njeri Kur hikë, që ka banë? I dalin jashtitjet Atë shumë që, që ikë Hatta lajes ma atë thim, të edhimë Dhe të përënë sëmë, derisa zdomeni e zanit Fe i dha kubje e një dhe, a këbel Kur të kryet e zanit, vjenë Pse vjenë? Thëtë përënë sëramë, vjenë se ta shko punë me këtë shka falën i thot udh kur keda o keda kujtoja kët këta këtë dhe kët atë kujtohet kështu dhe kështu i kujtojë njeriu në namaz sende që me ia mor trunin me ia zer por jashtë s'i kujton çato shka i kujton namaz do të nuk an kujtojë do s'i kisha humbi atë ekso më rad anajetar kanthanse është e urrëitur me urrëjte të mëdha dalja nga xhamia pa arsye pasi të ket thirr ezani pasi të ket thirr e zani, nësa në sahih muslim nga ebi sha'tha thot ishmi në gjami të ullur dhe meneve ishte ebi hurera radhiallahu an fë edhe në muedhin, thiri e zani fë kamë regjullu minë në mesgjidi jemshi thau ngrit një, një njërë dhe dollë jasht fë etbaahu ebu hurera basara ebu hurera e përcili gjami kanë qenë, ebu hurera me ta një njëri, masi ka thirë e zani ka dollë jasht ebu hurera ka përcili dhe njëse ka dollë për jasht Tha transmitusi Hatta khara jemi në mesjid E ka përtej dheri sa dul pre jamies Fa qale Ebu Hureyra Radhi Allahu an Ebu Hureyra tha Radhi Allahu an Amma hadha Fa qad asa Ebal Qasim Sallallahu alaihi sallam Ta qëki qka dul jasht është rebelu kundur pengamberi Sallallahu alaihi sallam Qëki qka dul jasht ash Eka kundur shtu Ebal Qasim Ebal Qasim Muhammedi Sallallahu alaihi Wasallam Nërsa Ibn Battali Një për e shpeguzve të Sai Bukharit Në shpegimin e adidit të ike së shëjtonit ka thënë Jushbihu enjekune e zegru ankhurugjil mërëimin e mëzgjit Ba'de enju edhin e lmu edhin Min hadhe lma'na li ella jekune më të shëbihem bi shëjton Thotë për nga meri së sëllëm Si kur na jep i sharet Me mos daljen nga gjamija pasit kemi hi Që mos ti përngjasoj në shëjtonit kër ajdel Dhe se shiko, kur del përjasht, ki pa po kur del njeri përgjamies, dërsa dhjet se ka thi rezani. Ato të qka vindojnë, ta është du të me hink i dilka. Filon njeri me mendu kesh për ta. Përvesht nëse ka arsye. Përvesht nëse ka arsye. Dheri sa djetarë kanë thanë, ajo qka e lejon medal, është arsyeja, sikur përshimur urgjens, kanë thi një urgjens, të cila nuk do ko, nuk pra të ko. Së mundi e ranë, vdjekë, ekse më radh shpëtimin e dikujt, është ngatru di kush i duhet ndihmë e shpejtë urgjente, kanë thënë tani kjo është arsye. Pra se ka arsye, kjo kjo arsye është edhe për më prish namazin e leje më me dal nga nga xhamia, apo kanë thënë se ka problem me mbajtjen e nevojës. Ka nevojë për shpesh e ndron nevojën dhe ka sëmundje, kjo e lejon ata të më dal prej xhamis pasi të ketë thirr e zali. Kjo është domosdoshmë edukata e shtatësh e kam moment edukatë e tëtë vëzër është te gjennu bul kelamë e batil shmangja fjalë vetkota o jenë gjami fu këkën zatë që tu t'i bojmë dhe ma bete gjami e nuk e ko këtëve fa endel mesajji delillahi fe la të dhu me Allahi ahada gjami këmë boh vëqë për Allah o mësëllut një dikant tjetër me ta në to në gjami vetëm dhe qka që ako të bojë me me Allahu, edhepse djetarët e kanë leju muhabetin halal në gjami muhabetin halal i cili nuk kalon në nzitje provokim, muhabet e pshesh e kështu në rad këta e kanë leju për ndryshe, harame menzit për haram e kanë daluë djetarët e kanë daluë, thot që i khul islam i më të imi e në fetawa el kubra o emma el kelam el ledhi ju hibbu huullahu rasullu fjalët e thotën Allahu dhe Rasuli alayhi salatu wassalam në xhami fhasanun xhami këtu është mirë por çka folet në xhami vet çka e thon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ama al muharram fu huwa fi al masjid ashad tahriman sa i përket fjalëve haram fjalë haram ana dhe dall kanthan nëse gibeti jashtë xhamis është haram në xhami rënohet edhe më shumë rëndohet Edhe më shumë. Nëse është në Medinë, edhe më shumë. Nëse është në Xhave, edhe më shumë. Do vallë, vendi doni harë përcakton rritjen e dozës të gjinoj. Po pra me vao jashtë grivet e haram, s'ka dyshim. Me vao në xhami, edhe më shumë. Me bën vendje sa më të çërita, aq më shumë rritet doza e e haramit. Atë që i qelislam utejmia të, të folurit e harame në xhami është më e rëndë se të folurit jashtë xhamisë. و كذلك المكروه kështu është edhe me me kruhin nëse ha diçka me kruj jashtë mërena rritet doza e me kruhit uajukrehu فيه فضول المباح dhe është e urrëtur edhe me bë muahabet e halal pa nevojë është e urrëtur të bëhet në xhami muhabet halal pa nevojë vetëm me nevojë detar kanë çka më nevojë nevojë diçka e cila Nëse ti nuk e banë që ta Ndjerë pun Pengon diqka Mi po mua betë këtë e këtë me ba në gjami Jo Mua betë këtë e këtë me ba në gjami jo. Dhe edhisa Në këtë kaptin E ka ndalu me ledzu Kuranin në gjami me zam Për nga meri së sellem E ka ndalu Në gjami me ledzu Kuran me zam se ka thonë se ja u përzin atyre është ka falen. Kuranë Allah, Kuranë ma, ma, të shenjtë se ajo s'ka, Kuranë i Zotit e bare kjo, i jo me zonë, pse se e pengonë, po fjallët e kohë ta. Allah o dhëtën po të akumë dalu fjallën tejmë me le dhu me zonë mështë i pengoshë në mazijës, po fjallët e tua, po veç që ta pa po ota mi a thonë, veç që ta, për jashtë, ka se në gjami e dëmëtonë Njeri jo, në djetarë kanë thonë se gjdo vepër e cila i shqëtëson atët sëtë kanë hi në gjami është e ndaluar dhe të ndaluarat rritën në dozë nëse bohën mrenda gjamis e teta prej e dhebeve është para se me përmend e dhebi këto e dhebe vlezër janë dera e shijes e gjamis nuk mund dhe të vallaj me shiju dikush asë namazin Asë për anin Asë frigën prej Zotit Asë me përfitu prej qami Si shkanë përfitu sahabët Nëse kia në shkallë këto edhepe Nëse e banë gjami në gjamiën pazar Nëse e banë gjami në gjamiën si qajtore Si restoran Së përfiton Leje që hinë gjëna Po zemëra e ti shkon duke në ngurcu e në ngurcu Ba atë guri Andaj, edhepe të jam për me përfitu Jam për përfitu prej pranijes në, në gjami Iman Bukhari ju në dejbin e tet tajamis thot adamu rrafë shtë në masjid mosngritja e zanit në xhamin mosngritja e zërit në xhamin nga abdullah ibn ali qatada la bi qatada bawaiti thot ndërsa ne jemi lutim me nabi sallallahu alaihi wasallam id id semua jalbet rjalin fëdeli saish me peigamberi sallallahu alaihi wasallam duke u fal në xhamin E dëgjoj për nga mberisë në sëllëm Gjelleve të rigjelin Gjelleve është Gjurma e këpuzve Kura e cë, ajo e ban një loj gjurme A rap të gjurma të gjelleve është një loj gjurme që ka e ban këpuzve Tha të dëgjoj për nësën Një gjurma të këpuzve Fe kal Fe lemma salle kal Pas e kryti namazin, tha Ma shënukum Qka është puna juve i pyti këta që ka vraponin, që ka është puna juve, kalu, ista agjelna iles salat, thanoj dërguar i Zotit, vrapun për me hin namaz, me mri namazit, që i ka dhezër, përse kanë vrapun? Pse vrapun? Me mri namaz ma, me tije, e para, me mri namaz, vet namazit është vler, farz, e dyta, me mri namazin me pengamberin së sëlle, nësit djetarë kërë komentu, kanë thonë, Ata e kanë ditë se më falë me pengamberin imam dhe më falë pas taj vetë nuk kanë njëjtë. Nëse nuk kanë njëjtë namazin me imamin ku shdo kohë pri muslimanve, qka thu me pengamberin së sëllë? Një namaz dhe me pas bo me pengamberin së sëllë? Kur se këshme harua? Kur, kur se këshme harua? Pra, kanë vrapu me zonë namazin. Qka i tha pengamberin së sëllë? Fela te faalu. Mos vraponit. Mos vraponi Pse se kanë bojshur Ja u kanë dalu vrapimin Në namaz dhe në gjami Që mos të shqetsoj e të tjerën Dhe u ka thonë, shka apuna Pse vraput Arsia valide Qëllimi valid Synimi, shumë i pastor Me kanë, me pengamberis Në tamrin namazin Jo, s'ka me vrapu Ta pengamberis e selim I dhe ete i tu mus salat Falë juaj të qetë kur të vinë namaz hajdeni çet. Hajdeni çet. Fema e draktum fa sallu w ma fatakum fa atimnu. Çka të mrinim me imamin e keni mri. Çka ti u mbete plocon? Po më mirë plocon namazin ti se ishtëtson të tjerët. Kjo është edhe mbi i tet çka kanë bërë ndër të tjerët në çështjen e ngritjes së zarrit nxënët në xhami. Për sa Omer vë Khattavi, aditë që ka trasmetu, gjithashtë të iman Bukhariju, ju e dini se Omer i ka qenë i që ditëshëm. Omer i ka qenë i që ditëshëm. Mes të gëvallë këtëti dhe në mësë, një shmëri së lartë kër është bë gjuna. Kër është bë gjuna, apo ja ka mor edhe së është bë gjuna, ka reagu shumë shumë ashpër, radhiallahu anhu vë ardha. Kër e kam pitë, Omer, qa puna kjo ashpërsi, shka, si Kanë thonë, sahabat, lene se ki ashtë i ashtë për ashtë, kur të bjerë e minë një herë në butësi, së në mërinë kërkush të atë butësi. Ashtë i ashtë për është, që me bo më u këthi, bo të i bu që si jam Armenja kërkujna. Dhe këre kanë pyjtë, pse të kështu? Ka thonë, se më vjenë këtshë, se kur jam konë qafirë, i ku mundu muslimanë, du të zavencoj. Du të zavencoj, atë, në haqë, se jam konë batil i vrashtë, ta është bërëm në vërtetën dë bëna që është duhet më në nënësi në qështë në ngritë i Sezarë transporton imam Bukhariju nga Saib ibn Jozid thotë këntu ka imen fil mesjid thotë isha në kam n gjamin fe hasa bëni regjull më gjujti me një gurë dë vogëllë, një burë fe idha umër imen khattav kure poshë omeri Saibin e ka gjujtë Omeri Me gulit vogël Muzboj e gjurë e, e ka po Omeri Ka do është me thirë Fe kala idhëb fe tini bi hadhejni Tha Shko që të dy veta Cjell mi qëto Omeri e thirë Saibin Thot që që të dy veta bi mi qëto Thot fe gjitë tu bi hima Dhe ja pruna të ditë Kala men entu ma Au min ejne entu ma I tha, kushin judi dhe pekajeni Kale, ata dhe than, min ehlit taif Jemi prej taifit Një qëtetë periferitë të Medines Tha jemi nga, nga taif Kale, tha omeri Lë u kuntuma min ehlil beled Lë e ujahtukuma Tha, më të shikon të Medines Ju kisha re Radhi Allahu anu e ardahë Ti shikon të Medines Po jeni misafir Po kaloj Po ti shikon ju të Medines Le e u gja tukuma Ju kisha rrejt të dyve Pse Terfaani esuate kuma Fi mesgjidi mesgjid Resulillah I ngrit një zonët Gjamine pengamberit Sallallahu alaihi sallam pra, Shka i pështoj Ta, Ta i fit Ta ti shikon të Medines Ju kisha rrejt të dyve Për shka? ka ingrit një zonët duke qenë gjamit për nga mberi sëse me pro ka qenë të sahabët heshtja, friga respektin gjami deri sa kër i kanë trasmetu sahabët qish kanë nejtë gjami kjo sështë legjenë dhe zërë plumbat janë, janë në lënë kok a disa du është me nejtë gjatë të i përmenet plumbi plumbi, lecëa për plumbi dhe zogun sa i kanë djenjat e larkëta dhe vizjet me një erë vërejnë levizin e par dhe hik e kini për, do shta ju të gjithë nuk, nuk vëzit një vetura, makina po prindi ose dikush vëzit ajdi kur hik zogi ti thukë pësës hik pa për para ajdi kur hik kër ti afro është shumë afr dhe thukë qësh hiki kështuja ka dhonë Allah një kudret të qëditshëm zogit dhe plumbit një shmërin e lartë televizjes mad vogën O vërtet kam kur ti afrosh e vëre sahabëve plumbat ju kanë dal në kokë tu fal. Abdullah ibn Zubairi thonë në transmetimin e biografisë së tij u faltën çabe iman dhe nafile zogis lëvrit ke pikokës ti derisa jep ke selam. Ti frahësh ti frah çndrimi ajo është vetëm Zoti te varde ke u te ala e din kët madri. Andaj dietarët kanë thënë se preferohet jo preferot, për është për obligimeve dhe edebeve të larta, që në gjami mos të ngritën zanat mos të ngritën zanat dhe të jetë njeri u i qetë i përpik i disiplin që dhijet për qak i ardhë dhijet për qak i ardhë e nanta, dhe me këta e përfundojna ka ndonë djetarët, për e edebeve është të sujetu suhuf drejtimi i safeve drejtimi i safeve Për nga meri sallallahu aleyhi sallam, hadithet që kanë gjithë një në Bukhariju, dhe iman muslimi ka thanë aleyhi sallatës salam, se u sufufe kumë, dretoni safët e juve. Fë inë të sujet e sufufe min iqamët e sala, nga se dretimi i safëve është prej plëtsimit të namazëve. Dhe për nga meri sallam e ka quitë, dretimi i safëve është min iqamët e sala, Djetarë kanë thonë Shpreja për nga mberi së sëllëm E ka për qëllim tamam Mi plosu safët është prej tamamit në, në namaz Po shpreja është e njita shpreja E cila është kërku prej në Kur'an mu fal Allahu gjellëvala kër në ka zlip namaz Në që shka thonë Va eqimus salat Dhe falne Ne e përkëthejna falle Ajo është eqimu Ngritne Ngritne namazin Për nga meri ale i salatës nëmë thotë, me i bo safat drejt, është prej plëtsimi qësa ish pjallje ngrite. Pra nuk gritët namazi po drejtu safi. Andaj për nga meri nuk ka mor të këbire dheri se i ka potë në gjitur. Edhe është sunet i imamave nga për nga për nga për nga meri së sellem që të kthehet dhe të i drejtonë në safët dheri se sa thua që për nga meri së sellem ka dal i ka ndrejtu. A, në gjitur, në gjitur. Dëna injitin kënd. Nuk do të flas më se nuk e kemi juridik. Dëna injitin kënd. Nuk është injitja kënd për presionet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por injitja është shpatullave. Po injitja është shpatullave. Me rëndësi është kjo meselë tjetër. Dhe hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ceni Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Imam Muslimi, kjo është për rrezikshmërisë. E bora është plotsim. E dita është qërcënim. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Letu se vunë në sufufe kum Ose do t'i drejtoni Safët e juve A u le ju khalifen në Allahe Bejne ujuhi kum Apo Allahu do t'i ju boje Tso për në dërmet veti Letu se vunë në sufufe kum Do t'i njit në Shpatat e juve dhe safët e juve Ose Allahu do t'i cërtojnë dërmet veti Kanë thënë djetar kjo kërcnim Nëse musliman nuk i njitin Safët, Allahu ja u të të tënë zemrat ndër qako lidhës e ki gjitë kamen kur zemrën, zemrën nuk e ki bashkë që limët janë ato qka duhet nga mi shikurën djetarët kanë thanë nëse muslimant i nëngjitin shpatullat kjo është prej mjeteve të të qka? të afrimit të muslimande me nëngjit shpatullat jo kamët dhe të i gjitë kamët njërzit kanë me të larkë me zemra shpatullat me nëngjivetën një, një anë duhet të nëngjitin shpatullat dhe të drejtohet Safi dhe kjo është prej edhebit i cili Ka thonë, Allahu, ka thonë për nga mberi së sellem Allahu dën ju që të faleni Qish falen me lachet Qish falen me lachet Ka thonë i drejtoj në reshtat vi, vi. Andaj prej edhebive të gjamis është edhe e kjo Në edhebive të gjamis dhe mrejnë të gjamis Ka adhe shumë se ndët të tjera për çdo kombënd dietar të mirë, po mendoj se kjo ishte mjaftueshme për ata që i kemi përmendur në lexhatën e kaluar, prej e devit nga shtëpia deri në xhami dhe prej hyrës së xhamit deri në ndalje dhe e fundit kanë thënë dietarët pasi të krihet namazi dhe kur të vendosem për me dal, është duaja pejgamberisë sallallam që kur të dal prej xhamis të thot Allahumma inni es'aluka min fadlik o Zot un kërkoj prej mirësistane dhe prej begatisë tënde ajo e cila duhet besimtarit të këtij kujdes oj që mos i neglizhjon këto edebe të tërbije në mënyrë që të përfiton nga ardha e tij në xhami dhe të jet gjithmonë ardha e tij në xhami, bajram në veti, festim në veti, gesa ka ardhmë me Zotin te bareke o te ala, mu u takua ka të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtetë janë për juve kur falat komunikon me Zotin e vet. Allah mos të pshtye për para se ka ndëllu pështimu përpara nga se komunikim me Zotin kje ki pa ki pa dhe lezer me, me shku me pikafe, me një vla me një musliman, me një shëk edhe që shitu pikafe që a ti përpara ti me pështim që a kish me të taunaj që kao kjo, që e ka me të taunaj me Zotin duhet me rrit dozen e edepit e disiplines nga se me edep Allahuneve në mëshiron me edep në mëshiron pa edep Për shëndet. Pa edb, o shtir dhe elulsim allahun xhelal xhelalu qe allah te bareke we taala na ban njerës me terbije me zotin me terbije me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam me terbije me xhamin te zotit me madhështitin e allah te bareke we taala na tok na ban njerës te debyt dhe edukates me muslimanat me vëllezërit musliman me shokut musliman elulsim allahun xhelal xhelalu hu qe allah te bareke we taala ata qe kemi thon ta regjistron ne veprat e mira aty ku kemi gabu dhe kemi rreshit esh proi meje dhe proi shejtan te elulsim allahun cte na fal dhe ligjrata e ardhmë në vargunë vë, vë, ciklin e adebit është adebi me ata i cili peshon më shumë ti në xhami dhe ajo është zëvendësusi i rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra adebi radhas është adebi me hoxhallarët adebi me drejtarët dhe imamët e muslimanëve dhe për këtë adeb do të zgjerohemi do të dimoim disa prej Lijarata vë nga se e shohët midëmës dëshmëri që besimtar të gëdhen dhe të skalitën është të si duhet se si duhet jetë raporti me o gjëllarët të cilët e transmitojnë fjallën e pengamberit sallallahu aleyhu sallam e kulu qauli hëdha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu inna hu hu al gafur rahim wa alhamdulillahi o rabbi l'alamin